Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Bureauet for afvist litteratur, med Christian Ditlev Jensen. Nu starter vi simpelthen. Er du klar, Rune? Ja. Godt. Se, nu lyder du igen bedre. Prøv lige at sige noget. Jeg siger noget. Du lyder meget højere end mig. Jeg tror, jeg skal skrue lidt op for mig, faktisk. <laughs> nu, prøver jeg, nu prøver jeg at skrue lidt op for mig, så lyder det lidt bedre. Så man husker den der Chaplin-film med Hitler og Mussolini, der sidder ja. i, i frisørstolen. Måske skal du faktisk lidt væk fra... Øh, lige smule væk fra... Eller prøv Hvis du kan dreje den lidt måske hen, du. Sådan der. Jeg skal også... Ja. Det er altid det der, man skal læse højt, der har en mikrofon. Der. Det er... ja. Men hvis den kan være sådan der, cirka? Ja, ja. Du øh, peger bare til Det er mig, godt. Hvis, øh, Super. Sådan det er. Det er en stor, stor fisk. Hvis, vi starter. <laughs> du lytter til øh, Radio 24-7. Og øh, hvis ikke det er blevet afvist, så er det her... Endnu en udsendelse i uh, serien af, af udsendelser fra byrådet for afvist litteratur. I dag så skal vi uh, møde Rune Stefansson, som uh, har en meget, meget, meget speciel oplevelse i uh, bagagen. Du har engang fået et afslag, Rune. På, uh... Det har jeg. Jeg har fået mange afslag, og det er jo blandt andet det, vi skal, vi skal tale om. Jeg har fået et afslag på en roman, jeg ikke har skrevet. Ja, det tror jeg er uh, that's the first, som man siger på amerikansk. Det må være første gang, vi har det med i... Uh i det her så, i det her program, øhm, men ellers så skal vi tale om din lange lange vej frem til, øh, til hvad hedder det du, du, du har lavet en øh, du har faktisk lavet flere bøger som handler om en øh, mand der hedder Marcello øh, eller Marcelo måske øh, vi kan lige prøve at høre vi har fået en øh, en meget mærkelig video mit navn er Marcelo Krankele, og hvis du ser denne video, er jeg eller Konrad Zimmermann, min makker i vores detektivbureau, Lansløe Hjæl. Vores klient, Sofia Goldbaum, skriver P.H.D. om medicinælle virksomheder Norge. Vi har fremskaft beviser for, at Norge foretager livsfarlige forsøg med et nyt middel mod diabetes, der hedder kronutiden. Denne nye type insulin skal være Norges næste blockbuster. Et præparat, der omsætter for over en milliard dollar om året. Mare tyder på, at det er Nord, eller en i store udenlandske består, som har ansvaret for likvideringen af Kornal og mig. Sofie hyvede Kornal og mig, fordi Nogen blokerede hendes forskningsprojekt. For for nu siden blev hun selv udsat for en brandattentat, og hendes projekt afslører nemlig sandheden om Nords ulovlige metoder. En række nord-latinamerikanske forskerspersoner er døde under eksperimenter med ny medicin, og flere nu blandt dem små børn risikerer til at miste livet. Du vil kunne læse med om drabet på korda della mig på krænkel.dk. Jeg håber og tror på sands fulde opklaring. Jeg håber på, at alle diabetikere i fremtiden vil overveje alternativet fra insulin fra Norge. medicin dræber. Kronutid Tak for din udgangspunkt. Det vi hørte her, det var øh, Marcelo, det er sådan han hedder. Det er det, ja. <tryk> og det er hovedpersonen i din, øh, i din første og i din anden øh, thriller, er det rigtigt? Krimi? Krimi. en krimiserie, ja. som har et, øh, et øh, endnu ikke bestemt antal øh, værker foran sig, men øh, jeg er blevet spurgt, om det er en trilogi eller hvad det er, men øh, det er en serie. Ja. Hvad hedder det? Der er nogen, der siger, at der udkommer for mange dårlige krimier. Hvad siger du til det? Ja, jeg har jo øh, hørt det, det udsagn og øh, så har jeg tænkt, det er jo nemt at sige. Øh, der er sjældent nogen forlæsdirektør, anmeldere eller literater i det hele taget, der giver noget belæg for det, så jeg har prøvet at, at, at lave en lille, lille undersøgelse. Så du mener bare, det er noget, man slunger ud? Altså bare sådan... Ja, det er jo, det er jo en at sådan noget ud, og det kan vi også sagtens gøre, når vi sidder hen over middagsbordet, eller, eller er til fest, eller hvor vi sidder og, og kan tale uddokumenteret. Jeg synes, hvis man er litterært direktør for Gyldendal, så burde man have noget mere at belæg eller hvis man er professionel anmelder. Så jeg har lavet en undersøgelse. Ja som, øh, det, jeg vil skynde mig at sige, den er uvidenskabelige, har taget de øh, ti seneste øh, danske nyudgivende krimier, set, hvilke karakterer de har fået i gennemsnit. Altså de der hjerter og stjerner? Hjerter stjerner, siger, det er det site der hedder bog.nu, som, mm. som, øh, som omregner de omregner også øh, karakterer eller anmeldelser fra weekendavisen af information, som jo ikke giver karakterer. Dem omsætter de også til et antal stjerner, øh, og de stjerner omsætter de så til en, en 100-skala. Og der får øh, krimierne 67 i gennemsnit, og det er præcis det samme, som øh, ikke-krimier, som jeg nogle gange kalder det, eller, hvad skal man sige, øvrige romaner øh, får i gennemsnit, og det svarer til, til øh, fire stjerner. Så på den baggrund, der synes jeg, at øh, man, kan, man kan dementere den påstand. Det kan man selvfølgelig diskutere, stolpe op og stolpe ned, men øh, jeg har i hvert fald prøvet at, at lave en lille undersøgelse så, der Så det vil sige, der udkommer de bøger, der udkommer, som er krimier, og de bøger, som udkommer, som er hvad skal man sige, almindelige romaner, de er lige dårlige eller <laughs> altså de er lige gode ja. øh, i hvert fald hvis man ser bort fra at, at, at der kunne være alle mulige ja og, og, og det er jo derfor det er interessant at folk slænger det her den her påstand ud om at der udkommer for mange krimier Det er man selvfølgelig velkommen til at mene men, men man kan jo lige så godt sige at der udkommer for mange dårlige øh, øvrige romaner. kan mm. nogle gange nonkrimier ja. øh, der udkommer sikkert altså sådan er det jo inden for hver genre hver kunstart der har dårlige malerier der er gode malerier der er middelmodige malerier øh, det er der er jo ikke noget spektakulært i men hvorfor det altid bliver brugt imod krimier Genren. Det har jeg sådan undret mig over. Og, øhm... Det er faktisk meget spændende, fordi det er jo, det det jo helt den der diskussion med genre og litteratur og altid noget. Men der er noget interessant i det her, som også er, at du, du nedlægger jo sagt, sådan en helt henrikdalsk attitude over litteraturen ved at gøre sådan der. der det er der en, en grund til, som, som vi lige skal strejfe, synes jeg, som er meget sjovt, og det er, at øh, du arbejder faktisk med øh, statistik og den slags i det offentlige så du, ja, det, ja, så du det, ved det. noget om det ja det, det, det, det gør jeg så, øh, så jeg har den her dobbeltbeskæftigelse det, som, øh, som, som forfatter ja, vi kan jo afsløre nu at jeg er en af dem der er kommet igennem nålådet men forlig er der ikke så mange penge i det og jeg har, øh, jeg har deltidsarbejde inden for kommunikation af, af tal og statistik øh, ved siden af mm. er, er man så embedsmand? Eller? nej det hedder jeg vel ikke det tror jeg nok, det tror jeg, nok jeg, er. Okay. Det kan jeg er en at... del af byråkratiet det vil jeg heller kalde det der kan jeg så afsløre allerede nu, at i en af vores andre udsendelser, der har vi en embedsmand, der pludselig øh, har skrevet en roman også. Det, måske. Men, øh, det er meget ske. Men det er den anden vej rundt. Det hvor han i stedet for at skrive, som du gør, øh, nogle lidt mere eksotiske ting, så, øh, så skriver han om den dramatiske hverdag på et embedsmandskontor. Det vi lige hørte før, det var en øh, besønderlig øh, video, som øh, Marcelo havde sendt. Øh, den ligger på YouTube, hvis man søger på Marcelo med 1L, fordi det er spansk. Øh, og han hedder Krankel, til efternavn K-R-A-N-K-L, Marcello Krankel. Så kan man få faktisk et billede af hovedpersonen i dine bøger, og så kan man, hvad hedder de, øh, se øh, starten, kan man sige, på ja, det her Ja, og hvis man ikke kan stave til, til fornavnet, som der sikkert vil opstå noget forvirring om her i, i løbet af udsendelsen, har jeg allerede på fornemmelsen, så kan man gå ind på krankel.dk. Og det. Øh, for fodboldfree, så er han opkaldt efter... Øh, i Krankel, der spillede i Barcelona i 70'erne, men den skal vi nok lade ligge her. Men altså ja, krankel.dk, der kan man finde videoen og finde en masse materiale om min krimiserie. Så forstår jeg bedre alle de fodboldspillere, der kommer op der og søgt på Krankel. <laughs> Hvad hedder det? Det, startede for, det er det, vi ligesom skal nå frem til til sidst. Det er, at du ligesom faktisk har fået udgivet bøger og så videre, Men ja, Det er jo en happy end, det her. Ja, det er happy end, men nu starter vi med, med, med terrible beginning, fordi det startede for mange, mange, mange år siden. Du, du kommer ud af en familie, din far er litterat, eller hvad? Min far er litterat. Jeg ja, har øh, udgivet en, øh, en, en række bøger, blandt andet til, til undervisningsbrug om, om, om religion og litteratur, antologier og opslagsværker. Øh, og han har så øh, inspireret mig. Han har været en af dem, der har inspireret mig til at, til at læse den, den store litteratur. Men også da jeg begyndte at, at skrive, så har han fortalt mig, hvad man skal gøre og hvordan man sender det til... Kyllendal. Man sender selvfølgelig altid til, eller sendte altid til Gyldendal først, og man skriver sådan et, et, et brev, som højst må være af anden side, og skriver lidt om værket, og lidt om sig selv, og, og jeg husker at skrive sin adresse bagefter. Det var vigtigt gang. Så du fik det ind med, ikke modermælken, men med gennem din far, hvad hedder det? Hvordan, øh, hvor langt skal vi tilbage? Hvornår startede du med at skrive? Jamen, Christian, vi er jo jævnaldrende. Vi er jo begge to født i 71, fandt vi lige ud af. Og, ja, vi kan også afsløre, at vi har studeret sammen i i de glade 90'er. Så, så, så, så jeg gik i 9. klasse, da jeg skrev mit første roman, man romanmanuskript. Så der er vi jo tilbage i, i midten af 80'erne. Mm. Og øh, det sendte du faktisk til gynden Det kan du tro, jeg gjorde. Og så fik du et, et klartant afslag. Ja, jeg må indrømme, at jeg har brugt det meste af weekenden her på at, på at grave i arkiveren. Jeg er ikke kommet helt tilbage til, til mine første altså, to jeg synes, Det skal uh, vi ikke for meget ved, fordi, uh, fordi jeg kan love lytterne, at der kommer mange afslag i det her program. Det er, har der, det har der, der er rigtig rigtig mange. <laughs> Men du skrev, altså, du, som, du skrev lystigt videre, selvom du fik et afslag, bare i et skoleblad, da du kom på gymnasiet? Ja, i, øh, i gymnasiet blev jeg øh, redaktør, der øh, offentliggjorde jeg både øh, festanmeldelser og nytårstaler og, øh, og øh, hvad skal man sige, sådan mere journalistiske øh, ting. Og så offentliggjorde jeg noveller og, øh, og, og digte, tror jeg også, der var. Jeg blev kaldt på et tidspunkt, jeg blev kaldt psykodigteren, tror jeg. Jeg havde et digt, mm. hvor der indgik ordet psykedelisk, mm. uden jeg havde taget nogen stoffer. Kan du huske, hvordan det var, det der med? Altså, fordi det er jo en stor ting i forhold til... At både at skrive, men også hele det her at ville skrive, altså det her med, var der reaktioner på det? Der var masser af re reaktioner. Det var jo faktisk mit første møde med en, med en offentlighed som skribent. Det er jo en meget, meget direkte offentlighed, der var 600 elever, eller noget i den stil, og, og, og da vi var på studierejse, jeg skrev min reportage fra, fra Varsheva, øh, der sad de jo alle sammen i frikvarteret, og, øh, og, og, og bladrede i, øh, i, i, og læste den artikel der, jeg fik jo sindssygt meget ros, og, og, og, øh, altså, og i virkeligheden i dag, når du skriver en artikel, eller øh, udgiver en bog, så er det jo en stor bred offentlighed, og, og nogle gange, så ved du ikke rigtig, hvem der har set dig, men der i gymnasiet, når 600 mennesker sidder og læser, hvad du har skrevet, det er jo, det er jo både vildt skræmmende og vildt fascinerende. Så det har været et møde med, med en offentlighed, der også har, har, har lært mig noget, og det, er jo, det kræver mod, at man skal ud og rampen den der. Det har været journalistik på et, et helt nyt niveau. Ja, det har det, det har det været. Det er nærmest uh, helt hjemme hos en selv, jo. Altså, nærmest... Jo, jo men det minder jo meget om sociale medier i dag. Ja. Ja, det. Jeg sad faktisk lige og tænkte på det. Det er lidt ligesom uh, det, det, er lidt det, der man også oplever i vores Hvis man skriver noget i avisen, for eksempel, ikke? så, så uh, kan man risikere at få uh, meget klarsante kontant, tilbagemeldinger på Facebook og hvad de hedder de der sociale medier. Øhm, udover at du, hvad hedder det, lavede skoleblad i øh, gymnasiet, så lavede du faktisk også øh, endnu et manuskript. Jeg skrev øh, den første øh, roman, der hed meget symbolsk, de sidste, og den næste hed Følgeskab, og havde sådan, øh, jeg tror det var tre dele, og der var noget med... Øh, der var noget med, med Jesus, og der var noget med den nordiske mytologi, og, og det blev sådan lidt blandet sammen, og så mundede det ud i, i, i et nutidsplan med nogle politikere, tror jeg, det var, men jeg må indrømme, jeg har, jeg har øh, glemt det allermest af den. Så <laughs> det, har du øh, stadig liggende derhjemme? Ja, den, den ligger muligvis på min fars loft. Jeg har ikke kunnet finde den her i weekenden, hjemme hos mig selv i ja. hvert fald, selvom jeg har været godt øh, nede og, og rode i kælderen. Men et har. eller andet sted, så, så findes den. Men det, nu spekulerer jeg lige på om der er et, er jeg virkelig. Har jeg glemt et manuskript? Altså, du lavede kun ét i gymnasiet, ikke? Jo, og ét i folkeskolen. Okay, så de hang sammen lidt, eller? Nej, nej. Okay, men den første hed? De, de sidste. De sidste, og den næste hed Følgeskab. Og øh, nu er vi oppe på to manuskripter. Øh, jeg kan gøre lytterne opmærksom på, at der er en hel del, øh, en hel del, der holder øje med i den her udsendelse. Vi kan gennem mange manuskripter. Øh, efter at du havde, øh, hvad hedder de, lavet øh, det her sådan, øh, manuskript, det sendte du også ind. Der fik du også afslag. Ja, det gjorde jeg. Der fik du også afslag. Der, hvad hedder det, øh... der startede du på, og, og... der tog du et efter gymnasiet. Efter gymnasiet tog jeg til Chile på noget projektarbejde, og, og, og, og så rejste jeg rundt sammen med en, en rigtig god ven i, i Sydamerika, og da jeg så begyndte på, på litteraturvidenskab sammen med, sammen med dig jo, der tror jeg ikke, at jeg var i stand til at snakke om andet end, end, end Sydamerika. Måske en lille smule om litteratur i starten. Så, altså, man øh, kan jo sige det sådan, at der er et, et billede her øh, øh, på en avisartikel fra anden sektion i Politiken lørdag den 2. november 1991. Cuba er en lort. Det overskriften, og... Øhm, Skal vi ikke lige tage den igen? Det, uddødelig <laughs> det er jo en udødelig overskrift. Cuba også. er en lort. Cuba er en lort. Øh, og den er altså skrevet mm -hmm. af øh, Rune Stefansson øh, i en udgave af politikken, der til forveksling ligner information. Øh, den ser meget venstreorienteret ud, og sådan tør og pravdeagtig, øh, og sort-hvid billede og så videre. Men hvad hedder det? Der er der et billede af dem med øh, tynd skæg, og... Øh, og en vest, jeg faktisk kan huske, som var den sydamerikanske du altid havde på, øh, mens vi læste en Nej, Æm, i hvert fald de første år. I hvert fald, ja, de første to år, tror jeg. Jeg, <laughs> havde, jeg havde jo faktisk også en, en Che Guevara-t-shirt. Ja. ja det, den har jeg også gået med ud på, på, øh, på Amager, på Kuga. Ja, jeg kan godt huske det der look. Øh, du, du lignede alting. Jeg tænkte at du var på vej afsted igen. Men det vender vi lige tilbage til. Det, der, altså, du gik også på højskole på et tidspunkt. Var det inden, det var inden du gik på universitetet? Æh, nej, det var efter to år på, øh, på universitetet, der følte jeg trang til at holde en pause, så jeg skulle ud og møde virkeligheden. Jeg blev øh, pædagog hjælp, og jeg så tog jeg på højskole og lærte at lave journalistik, reportagearbejde, og så derefter tog jeg øh, en, en tur mere til Sydamerika. Så har jeg fået styr på det, fordi så, øh, og så var det nemlig fordi, så, da du havde været igennem det her journalistikkursus på højskole, og du blandt andet hørt som var på ekstra Ja, han var gæstelærer der og øh, han var meget fascineret af min øh, skrivestil øh, og øh, han han, han, han, lu, øh, han sluttede af med sådan i plenum og, og kom sådan lidt med sådan lidt øh, og lidt pip om hvordan vi havde gjort det og, og Rune du skal fortsætte din vej mod stjernerne. Det er fantastisk. Det synes jeg er en øh et, et godt skudsmål at få fra en højskole. Det var i Svendborg, ikke? Det var i Svendborg, ja. ja. Og, så, og, så kom du, og så var det, du nemlig skrev den her, vi lige nævnte før, Cuba en lort i ø, politikken. Fordi så begyndte du at samle, altså så begyndte du at, at skrive journalistisk om det, du havde oplevet i Sydamerika. Ja, ja det, gjorde jeg. det gjorde jeg. Men vi kan måske lige sige, hvis vi skal det hele med, at jeg jo også skrev en... Øh, I løbet af de første par år på litteraturvidenskab, der sad jeg også og skrev en, en roman. Det troede, troede jeg kom bagefter. Jeg bodde, ja, men du har været forvirret her, mens jeg sidder og det. Så det, det, det, må, det må lytterne blive over med. Så, men, mens du gik på de første to år på litteraturvidenskab, der var du i gang med manuskript, og vi holder tal på dem. Nummer tre. Kollektivroman. Hvad hed den? Den hed bare det, eller hvad? Den hed Taletid. Den hed Taletid. Og... Øh, det var en kollektiv roman, så altså, normalt er det en kollektiv roman, til dem, der ikke ved det blandt lytterne. Det er en roman, hvor man beskriver en gruppe som fællesskab. Det er bedst eksempel på dansk af fiskerne, tror jeg. Øh, som har skrevet hans kirk engang. gang. Men øh, det er ikke den type kollektiv roman, ikke helt i hvert fald. Nej, det er en, det er en roman, der, der foregår øh, i, i et kollektiv. Jeg bruge i et, et, et kollektiv på, øh, på arm. Italiens Vejskvarter og nogle gamle øh, vilde Det er der, meget, meget øh, stemningsfuldt. Og så øh, lavede jeg en, en fiktiv handling, øh, baseret på, på nogle typer, som jeg kendte ud af ind, blandt andet mig selv og nogle af de venner og kammerater, jeg boede sammen med. Det er meget nært. Ikke? Jeg har tit tænkt på at skrive en kollega i Roman. <laughs> det, det tror jeg kommer helt af sig selv, fordi man samler alle de der gode historier. Øh, den sendte du også ind? Ja, det gjorde jeg. Og du fik et afslag. <laughs> Jeg fik nok nogle, nogle, nogle, nogle stykker. Øh, hvordan gjorde du... Altså, på det her tidspunkt, der er du sendt nogle stykker ind. Sendte du stadigvæk øh, til Gyldendal? Blev du ved med det, eller var det, kom du længere ud i periferien? Ja, det jeg har formentlig sendt til, til Gyldendal først, og så har jeg taget Borgen var jo stort og vigtigt at den gang, og anerkendt forlag dengang, og jeg har nok taget kongerækken. Jeg tror, jeg stadigvæk på det tidspunkt har, har sendt dem en efter en ved jo et af de her spørgsmål, man, mm. man altid kan stille, eller man stillede dengang. Kan du sende til flere forlag på en gang? Jeg tror nok, det var sådan, jeg var meget forsigtig i starten, så begyndte jeg at skyde lidt med, med spredehavl. Men øh, når vi kommer til det følgende manuskript, altså, så har jeg dokumentationen i orden. Ja, det med det, det, taletiden, det, det, det, det bliver, er det, øh, der Godt. Ja, ja. Øh, hvad hedder det, øh, men, men det, jeg tænkte på, det var, når man, når man hvad hedder det, jeg kan nemlig godt huske, man sad på værtshuset sammen med andre forfatter, og så diskuterede man, hvad, hvordan er det, den der kongerække helt præcis? Altså, det er Gyldendal først. Dengang var det så Borgen, kan jeg huske, som nummer to, fordi de havde, de havde sådan en litterær habitus. De var, de var finlitterære på en eller anden måde, samtidig med, at de udgav hundepsykologi og astrologibøger. Det var meget sjovt. Øh, og så, og så kom man så ned, så var det People's Press, og så var det Askehauker, og så var det sådan derude. Ja, ja People's Press, de kom lidt, lidt senere. Ja, de kom det var Lindhavn og Ringhof, de var... Det var dem, jeg tænkte på. Ja, det var ja. Lindhavn og Ringhof, og så ja. kom uh, Askehauker, og så kom... Du, du, du. Og, så, ja. og, så, og så kunne man måske også udgive noget i, i Aarhus på Klim og sådan noget, hvis man skrev... Klin. Ja, men de, og de og, lå altid på sådan 8. til 10. pladsen ja, der. Ja, det var længere nede, kan jeg også ja, huske. Ja. Øhm, der sker det på et tidspunkt, øh, skal vi se i... Den er det er først senere nu. Men hvis vi nu går videre til, hvad hedder det, øh, hvis vi går videre til 1995, der skulle du have afklaret en ting. Øh, nu er vi ved manuskript nummer 4, og det var, øh, hvad hedder det, hvilken type forfatter du var. Øh, og der skrev du et manuskript, jeg synes, vi skal høre lidt af det. Ja, altså, mit, øh, min, øh, min digtsamling her, det er jo det tyndeste ja. manuskript fra, fra, fra bunken. Øh, jeg... Jeg havde sådan, lidt sådan, øh, ad, ad overskrabet nogle digte sammen, og så tænkte jeg, nu skulle jeg have fuld dokumentation for, at jeg ikke havde noget stort talent som, øh, som, øh, som, som digter. Men øh, jeg samlede sammen og kaldte dem Forskel Lige øh, Og øh, hvis du vil høre et par stykker her, ja, os, så, øh. så har vi øh, et par korte her først. Da de to sommerfugle blev gamle, lagde de sig ned og faldt med oven på hinanden. Og der kommer en mere her. Den sommer blev han siddende udenfor i protest mod regnen. Altså vi er samtidig med Lars Huk skriver om natsværmeren, så det er jo ikke helt tosset. Det er jo faktisk meget sjovt, fordi øh, et, et, et par af de her dægtige, de stammer fra, at jeg gik i gymnasiet. Det var som sagt i, i slutningen af 80'erne. Og der var nemlig en, en, en, en gut, der hed Sune, som en dag kom hen til mig og sagde, du skal med ned i musiklokalet, jeg har sat musik til det her, og vi bliver det nye makkerpar Lars Hug og Søren Rolik Thomsen. Øhm. Og her har vi det her psykedeliske digt. Jeg tror, ja. det var et af dem, han, han satte musik til. Det var det, der, øh, der skabte det øgenavn der. Sortslagende børn, virvler gennem luften, skrigende, julemanden velsigne jer, psykedelisk snevær. Det er gået over i historien. I, uh... Det er, det er en gang til Kuba en lort. Ja, det er det faktisk. Øh, og du skal lige høre det sidste, fordi det er sådan helt... Øh, Helt grafisk. Vi gør det gratis. Det er grafisk et kvadratisk Dækket i... på, på fire strofer. Ja, tre ord i, i, i hver af de fire linjer. <coughs> Og det lyder sådan her. Intet uden alt. Alt uden intet. Uden intet alt. Uden alt intet. Det kan man tænke over. Det har du også gjort, da du skrev det, tror jeg. Det der, de der, de er en meget karakteristisk for den der alder, at man synes, man er meget dygtig. <laughs> det synes forlagene ikke. Det blev afvist med et brag, du kan, kan du huske nogle af reaktionerne på det fra forledning? Jeg tror, det her det her kun sendt til, til, til Gyllenland, for jeg var nok overbevist om, at det, det var ikke noget stort talent. Og der var jo, øh, det kan være, at der var noget talent i de enkelte digte, det vil jeg ikke selv sidde her og vurdere. Du kan, jo, du kan jo sige din mening, hvis du har lyst, Christian. Men, øh, men, øh, men der var bestemt ikke nogen samling, fordi det var spredt i alle retninger. Ja, men det er jo meget sådan interessant, øh, nu er vi ved at nå det hvor du mener det seriøst, ikke? og det er meget interessant begynder manuskript, fordi jeg har nemlig selv gjort det samme. Øh, hvor man ligesom tager det, man har, og skraber det sammen, og så tænker man, at der er nogle sider her. Det kan godt begynde at ligne noget. Og så satser man øh, ved at sende det ind. Men hvad hedder det? Øh... Til dem, der lige er hoppet på nu, der kan jeg sige, at øh, Rune Stefansson er i studiet. Og øh, Rune er ikke en totalt afvist forfatter, fordi øh, du udgiver krimier. Øh, du udgiver Blackout og Rasta Baby, og den vender vi tilbage til senere. Øh, Blackout? var er vist dit Blackout? Den hedder Blockbuster. Den hedder Blockbuster fordi jeg ikke kan se den, den står bag vandet. Øhm, hvad hedder det? Øhm, og det er Radio 247, og det her, det er byrådet for afvist litteratur, hvor vi laver øh, håndholdt øh, radio med æselører. Øhm, det, vi skal frem til nu, det er faktisk den første, hvor det, nu begynder der at komme øh, substans, synes jeg, fordi nu er vi ved i manuskript nummer 4, og øh, og der er det, det sker. Du får det fantastiske afslag på romanen Duften af en kvinde. Er det den hedder, duft af kvine? Jeg havde jo indsendt øh, romanen Blod til, øh, til en række forlag, og øh, jeg tror, hvis øh, jeg har fået det, jeg godt må sidde og bladre i det, de store det meget gerne bunker her. Æh, jeg tror, det var et af Aarhus-forlagene, øh, som, øh, som gav mig... Øh, gav mig et afslag. Det er sådan min håndskrevne liste over alle de forlag, jeg har sendt den til her. Så ja, der skulle måske det. været 12-15 stykker. Ja, det er sådan en... Jeg kan sige, at øh, Rune sidder og bladrer i, øh, i nogle chartekster det det, ja. fulde af afslag. Der står Tiderne skifter, ja, der, det, står, øh, det, det, der står... Det. Der var den. Den er historisk. Den, den, den kommer på Facebook. Det er simpelthen fra Klin. Øh, skal jeg læse den, eller vil du? Ja, tag den. Kære Rune Stefansson, tak for tændsendelsen af dit manuskript Duften af Kvinde. Og der er det altså, at romanen faktisk hedder Blod, men øh, det går de ikke så op i, højt op i. Jeg beklager meget, men vi har ikke for øjeblikket ressourcer til at gå ind i en ordentlig læsning og eventuelt senere redaktionsproces og udgivelse af din bog. Og så kommer der en lang smør. Vi modtager langt flere manuskripter på årsbasis, inden vi kan overkomme. Lalalala. Derfor har vi som sagt meget små ressourcer til at gå ind i en kritik. Du, du, du, du, du. Jeg må desværre resonere dit manuskript og bedt at sende det til gennemlæsning på et andet forlag, hvor man har tid til at give dig en ordentlig, kvalificeret øh, kritik. Og så er det afsendt af Inger Christensen, men jeg tror, det er øh, den anden Inger Kristensen, Ikke Poeten, men øh, forlæsdamen. Ja, var det ikke med K? Jo, jeg tror det. Nå ja, det er faktisk med CH det andet, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Men hvad hedder det? Øh, de har simpelthen haft så travlt med at copy-paste, at, øh, at de har sat den forkerte titel ind. Ja. Det minder mig om en historie. Jeg havde engang en kæreste, der havde en, der før mig havde en udenlandsk kæreste, som øh, som var Ier tror jeg. Og han fik en dag fra indvandringen fra, fra sådan noget immigrationsmyndighederne et brev, hvor hans efternavn var Karen. <laughs> fordi de havde de også bare copy pastet åbenbart. Ja. Selvom man hed McDonald eller et eller andet. Ja, øhm, ja. Nej, han sig sikkert O'Brien. Men hvad hedder det... Øhm den form for... Mm. Den, altså det, er, det, det er jo det, man kalder et standardafslag. Det må du, har du fået mange af dem, hvor du ligesom har kunne fornemme, det her det er, altså, de er dårligt at bogen. det bogen? Bare... Ja, am, det bedste er dem, hvor de er dis med altså, Du er jo en, du er jo en uh, håbefuld ung gut i, i 20'erne, og så skriver de uh, de ja. til dig. Uh, det er jo Men jeg godt husket, det er ret Men man, man, man, uh, man, man kunne ikke helt uh, tage det alvorligt, og, og der var sådan meget i trappe over det, ikke? Jo. Men øh, ej, jeg vil nu sige, at jeg har fået, fået rigtig mange også, øh, gode afslag på den måde, at de har argumenteret for, at de har læst det, og nogle gange har de vedhæftet øh, det, der, det, der kaldes øh, responsum, eller en konsulentudtalelse. Ja. Og jeg har også et... Øh, det kommer vi til. Hvad hedder det? Nu skal øh, vi lige øh, først, fordi der var, du nævnte noget før, som jeg godt lige vil have, at vi, vi kan tage op. Og det er det der med, altså, der er en tradition, for man kun sender til et forlag, og så får man afslag, og så sender man til et nyt forlag og så får man afslag og sådan noget men du har på et tidspunkt sendt til flere samtidig uden at blinke med eller hvad det har indtil også nu der også gået mange år så, så, så vi er jo kommet fra en, fra en fra en tid hvor der fandtes noget der hed originalmanuskript og forlægning skrev sådan en, altid sådan en lille kvitteringsbrev, øh, man, man, man, man fik. Og så stod der, hvis, øh, hvis manuskriptet skulle gå tabt, så påtager vi altså ikke noget ansvar for det. Og mm. det var jo dengang, hvor der virkelig fandtes øh, originaler. I dag det er det jo bare øh, noget, med printer fra computeren. Ja. Og det var ikke æh, kun de originaler, man kan afslå Det var faktisk manuskripterne, du mente. Ja, altså, det var ja. jo fordi, man skrev på skrivemaskiner, så sendte man ind øh, ja, ja. et stykke ja, papir. Ja. Og hvis det blev væk, så var det væk for alvor. Ja, man havde selvfølgelig fotokopieret, men, men det kunne man jo se. Øh, så det var jo ikke øh, valandset at sende en fotokopi ind til et forlag. Det var original, men det er derfor, der var kaffe og rødvin på efterhånden, som det blev sendt rundt til der er ja, nogle... nu nåede vi jo, nu er vi jo nåede op i 90'erne. Der kunne man jo bare printe et nyt eksempel. Der kunne man printe et nyt på sin matrix printer En ny, en ny original. Ja. Der er en ting, som, øh, som, som tingene øh, kræver, hvad hedder det, når man, øh, når man skriver, og det er sjæl. Øh, der er også noget andet, der kræver sjæld, det er tango. Kan du, ikke, kan du ikke prøve at læse lidt tango for os? Det kan jeg gøre. Det bliver en lille kort smagsprøve her fra, fra Buenos Aires i uh, 1996. Adriana danser rundt i El Ocho, 8-tallet. Hendes partner har trykket hende let på ryggen, og hun gør, som han befaler. Mens han står stille, stæbber hun omkring og breder sine regnbuefarvede påfuglefjer ud i luften og ryster dem til alle sider, en slalom med kvarte kvartepiruetter. Hun er let og lejende som en sommerfugl i hans udstrakte arme. Hun vender tilbage til sit centrum, som blomsten bøjer sig mod bien, og de forenes bryst mod bryst, kind mod kind. Hans arm lukkes som af hendes ryg, og nu ikke flere eskapader. Det er bagsiden af Sydamerikas sjæl. Det er ikke bagsiden af Sydamerikas Sjæl, men det er bagsiden af bogen, der hedder Sydamerikas Sjæl. Som er en rigtig bog, som du sidder med. Og det er faktisk din debutbog som forfatter i det hele taget. Ikke som forfatter, men som forfatter. Den er udkommet i 1998, og er reportage og interview, står der på forsiden. Ja. Jeg er jo en af de meget øh, privilegerede forfattere, som er debuteret to gange. Først med en journalistisk bog, og så med en egentlig skønlitterær debut. Så jeg har været inviteret til debutantarrangement og fremstået som debutant to gange i mit liv, og det er jo en fantastisk oplevelse. Det er meget smart at gøre det på den måde. Ja, ja. Ja. Øh, Men det er rigtigt. Det er en journalistisk bog øh, bestående af, af, af reportager fra sådan, det folkelige kulturelle liv. Øh, Tankokulturen, øh, møde med en shaman, medicinmand i Ecuador, han kamp i Venezuela, børnearbejde i Santiago de Chile, øh, fredsprojekt øh, i, i Colombia osv. Og, og så består den også af interview med øh, en række kulturpersonligheder, forfattere, arkitekter, øh, koreografer osv. Øh, og så, videre. Ehm, og øh, så har jeg også en historie om min jagt på García Márquez. Gabriel García Márquez øh, fik mulighed for at tale med hans dørmand hans ja. og et par af hans, hans venner. Men øh, han boede jo i Mexico, ja, og jeg var det er, i Colombia. Er, det er han er jo lige død. Han er lige død, ja. ja. Mm. Men det var, hvad hedder det, øh, det er den enige debut. Øh, det var, der fik du så, altså hvordan får du sendt den? Jamen den udkom på, på tiderne skiftet, før jeg tog ud og rejste. Jeg havde skrevet til de forskellige forlag, øh, med synopsis, øh, og øh, der var ikke nogen, der sådan ville skrive kontrakt med det ubeskrevet blad så mig på forhold, men så skrev jeg manuskriptet for en regning og sendte det så til en, til en række forlag, og øh, den endte så ud med at udkomme på, øh, på tiderne skifter. Øh, men Kan du huske, hvad de skrev til dig? Altså skrev de, vi vil gerne udgive din bog, eller skrev de, det ser godt ud, eller mmm, hvordan og hvor Altså, øh, der var en, øh, en kendt redaktør som uh, Torben Madsen på, uh, på samleren. Han var meget begejstret for, uh, for, uh, for, for manuskriptet. Uh, og, um og der skal vi lige sige til uh, lytter, der måske ikke er så gamle, at uh, Torben Madsen er, så vidt jeg ved, stadigvæk. Han er vist gået på pension, men han var i hele sin karriere en, altså mildt sagt, voldsomt respekteret uh, redaktør. Så ja, når han sagde noget var godt. For at være, være, være nummer et, Når han sagde noget var godt, så var det altså, fordi det var godt. Og er altså, øh, altså nej tak fra, selvom vi helt personligt har været optaget af dine Sydamerika-indtryk og den flotte måde, du har sprogsat dem, skriver han. Jo, det er en flot måde at afvise folk på. Ja, ja. Han, Han var meget begejstret, men det var det kommerciel aspekt, fordi ja. øh, det er klart, at målgruppen for en, for en bog om Sydamerika, når den også er, er, er vinklet ned i, i kulturlivet, mm. øh, den er meget, meget lille. Og, øh, men, øh, så, så der var flere forlæg, der var, var begejstret, men, men henviste til, til, til det, der sådan set er færre nok, øh, økonomidelen i det, og øh, jeg fik heldigvis mulighed for at udgive den på, øh, på Tiderne Skifter. Det, det... Den solgte heller ikke så meget, men. Øh... Kan du huske, at den solgte? Ja, den, den, jeg tror, den solgte 250-300 eksemplarer til fuld pris, og så øh, tilsvarende til halv pris. Det var nok trygt i 1.000 ja. eksemplarer. Og så købte det, der hed biblioteksboghandel, restoplade, for 6 kroner stykket solgte dem sådan. Øh, så, så hele opladen egentlig solgt Først købte til 80 kroner, så blev det sat ned til 60, så oh, ja. 40, 30, 70. Det, øh, <laughs> ja, det var den, som lå det. Jeg var selv ind og købe mange af dem. Det var en uh, boghandel, der lå uh, inde i, uh, Koltor, på, Koltor, på uh, ja. i København. De havde ja. sådan nogle restoplade, hvor man kunne gå ind og få super fund. Ned i Æ, nede i kenderen, ja. ja. Det var super godt. Ja. Hvad hedder det? Du fik også lejlighed til derinde på tiden Skifter, og, og for første gang få en redaktør osv., ikke? Altså at møde sådan processen der. Og ja, ja, men det var og... øh, forlæggeren Claus Clausen, som også er en af de store skikkelser i, øh, i, i forlægsverdenen der. Så ham har jeg samarbejdet med om, ja. med om det her. Det var jo et fantastisk at møde sådan en, en, en, en gavet rotte der, ikke? Ja, han er jo også en grand. I, ikke ja. en old man, det, vi skal jo ikke fornærme nogen, men han er en grand man i hvert fald i forlægsbranchen. <laughs> Æm, og han tog den person, eller har og, og gennemgik den med dig og, ja. og, og redigerede den. Ja? Øh, kan du huske den, den udkom? Hvordan øh, hvordan var det og udkom med sin første bog? Jamen, det var helt fantastisk. Det var det var en triumf. Det, det var noget jeg havde kæmpet for siden jeg var 15 år og nu siden var, jeg, klasse, nu kan vi var jeg, godt jeg nu var jeg 27 år i, i 1998. Det var det var en kæmpe triumf og øh, jeg holdt reception inde på øh, på forlaget med med hvidvin og pindemad og øh, en af en af de to øh, danskere. Jeg havde interviewet til bogen for at gøre den en lille smule mere kommersielt spiselig. Det var, det var Carsten Jensen, den store kritiker i, i tiden og forfatter. Og han mødte også op, og der var, jamen, der var, der var, der var fester, der var prestige, og øh, den blev anmeldt i politikken og blev kaldt et eksempel på vellykket kulturformidling. Du har der? Ja, ja, ja, nu skal du se. Ej, vi må lige have... Det, det er simpelthen en... Og jeg vil lige sige, det er en relativt stor anmeldelse, den her. Den er anmeldt af Martin Særlangen. Når sjæle formele... Hvor det en en legesy overskrift, men han er også meget syg Rasmus, eller hvad hedder han, det er Martin Sjallang. Rune Stefansson har rejst rundt i Sydamerika og videregiver sin indtryk for kontinentets kulturliv. Og er det flot? i kølvandet på i Michael, Thomas Brøberg og Carsten Jensen. Det er, ja. <laughs> det er virkelig for. Dem. Hvad kan ja, han? Men Nætters? det var men det var en fantastisk uh, oplevelse at udgive en, uh, udgive en bog mm. det, det var virkelig noget jeg havde drømt om i, i, i mange år. Og, og jeg var også i gang med et, uh, med et andet manuskript som som der jo virkelig kom i Stalhus uh, tidsskrift. Det kan vi vende tilbage til. Men du skal lige høre uh, afslutningen ja, det det, jeg på. Jeg tænker på, vi må høre Doffen der uh, siger, på, på anmeldelsen der. Han siger uh, man fornemmer, at Stefansson er en kyndig spørger, som kan fremkalde spændende svar. Med bogens lovligt prætentiøse titel, Sjæl, kunne man måske have ventet, at forfatteren ville have rundet af med et essay, hvor han for egen regning gjorde resultatet op af sine rejser, men han har så valgt at lade rejsekammeraterne Boberg og Carsten Jensen tale for sig. Vel, de taler også godt, og er alt iberegnet af bogen et eksempel på vellykket kulturformidling. Ved jemand eine Reise tut, har han noget at fortælle. Så er der. En, der. Martin Særlang, han er jo blevet professor i litteraturvidenskab i mellemtiden, så, så det er ikke en helt, en helt hvem som helst. Så er en Jørg Sydamerika ekspert. Ja. Øh, han er ekspert i han, han er både spansk litteratur og, og magisk realisme og alt muligt andet. Øh, så der har, du været, der har du været heldig, havde han sagt, men du kunne du kunne have risikeret en en masse, hvis du havde fået en dårlig anmeldelse. Men så var du simpelthen i gang, og så er der jo ikke andet at gøre, når man er i gang, end at skrive toren. Den hed fremord. Fremmede ja. Det er jo det næste manuskript. Jeg, tror faktisk, Jeg skal lige indskyde, nu er vi ved manuskript nummer syv. Der er en bog, og der er lavet syv manuskripter. Fremmede De havde sagt ja, står der i mine noter. Ja, jeg afleverede det til meget, meget symbolisk, lidt studentikos forfattertype var man vel, så jeg afleverede det samme dag, som jeg skrev under på kontrakten for Sydamerikas Sjæl, så sagde jeg, værsgo, her er det næste manuskript, og, og, og det havde jeg siddet og med. Det var sådan en, en, en særlig komposition bestående af øh, 29, øh, 29 afsnit, et for hvert bogstav i alfabetet, inklusiv W, øh, som har udgangspunkt i, i fremmede jeg har alle sammen, øh. Øh, nogle velkendte og nogle øh, øh, fuldstændig ukendte øh, fremmede ord, som, som tit ja, er. Meget så. Der er øh, Der er. Øh, der er eksformation, der er logoscogitans, nonsens, olfactorius, Polyhister, xenofili, øh, Ogstrøm, øh, og så. Øh, øh, det første hedder Anarkohumanisme, som var sådan uh, lidt uh, et, et verdensbillede. Det jeg, prøvet, ære, jeg kender og... ikke alle de ord der. Nej, det det, uh, jeg har også virkelig siddet og arbejdet med, med fremmed over uh, Men det var sådan en blanding af, det er jo primært essays, uh, kulturkritiske essays, kan man, kan man nok sige. Uh, og så blandet med noget, uh, med noget fiktion og... Uh, uh, den sagde skifter jeg, jeg til at udgive og, og rose mig til skyerne, og Claus Clausen sagde, at du er, du er forfatter, og øh, jeg var, jeg var øh, sindssygt højt bygget op der på det tidspunkt. Jeg, jeg kunne næsten flyve på det tidspunkt. Der er vi i Ja, det der. Ja. Og, øh, og hvad skete der så? Så blev den afvist? Ja, så holdt, så, så holdt vi et møde, og Claus Clausen havde fået læst det en gang, gang mere, og, og øh, sagde, at det der, det der fiktion, Rune, øh, som du har blandet ind i det, jeg synes ikke, det er så godt. Skal vi ikke nøjes med, nøjes med de andre afsnit? Og så røg jeg det alfabetiske princip jo, for der var en 7-8-fiktionselementer. Jeg sagde, men det, det, det er fint, og lad os prøve at arbejde med det, og finde en anden struktur. Men, men det er endelig afslag, og øh, jeg kan ikke huske begrundelsen, øh, men jeg sendte det så til andre forlag, som, som ikke var interesserede. Men, til, men heldigvis fik jeg trøgt en, en række af, af de her essays i øh, information. Øh, Æ, som kronikker, og altså på den måde blev meget eksponeret. Noget blev trygt i, i de litterære øh, magasin Kritik. Mm. Æ, noget blev trygt i en øh, norsk avis, der hedder Morgenbladet. Som, er deres, oh, som deres weekendavisen er. På. Ja, ja, ja, ja, ja, præcis. Så, så de fik noget, fik noget airtime. Og der var også øh, et øh, af hvad skal man sige, det mest vellykkede stykke, Fiktion, kom i øh, et... Øh, et tidsskrift der hedder Øverste Kirurgiske, som altid har, har dyrket sådan de, de, den meget, meget smalle, skæve, finurlige litteratur. Det var virkelig sjovt i 90'erne, ikke? Altså, jo, det var. Jo, det, var ja. det Der blev det ikke smallere end det. Det var sådan en lille loftlokale på på en tidligere netop kirurgisk afdeling. Eller sådan ja, det, ja, og selve magasinet her, tidskrift, er jo også smalt. Ja, det, det er sådan, er, lille sådan smalt pjes. Jeg, jeg tror, måske. det er størst på, en tredjedel øh, af fire side. Det passer, jeg, ja. ja. Det er rigtigt. Ja. Det kan jeg se som du ligger den der Rune ligger den ovenpå et et afslag så vi kan se. Hvad er det for et afslag? Det er, det, er på, det er på blod, altså okay. i 1997. Det er Simon Pasternak, der har, der har skrevet det til mig, i samarbejdet med to forlag med, med, det, med, det, med det blod, som vi har. Så det var læder, også læder... for Gyndal, kan man sige? Eller hvor var han der? Han var på Lindhardt øh, og og det er faktisk... Øh, der er nogle. vi kommer til Der skal vi sige, det er altså den senere så berømte Simon Pasternak, der både er en, en dreven øh, krimiskriment, øh, eller hvad hedder det, forfatter, og så er han jo... Øh, så kan han jo nærmest gå i graven allerede nu, fordi han, det var ham, der udgav. Ja, ja, sådan. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja. Men, øh, men. Øh, har sådan krydset klinger med et par gange i løbet af det her, det kan vi øh, komme tilbage til. Men, hva, men det her, det er på blod. hvad handlede den der blod egentlig om? Det har vi ikke hørt. Blod, det var en... Øh, øh, skal man sige, sådan en, en klassisk roman på manuskriptet fylder 142 sider. Æ, en kvindelig hovedperson, adapteret æ, fra, fra Korea. Æ, var nok på det tidspunkt i, i 20'erne, ligesom jeg selv. Hun var æ, maler. Sådan lidt en, en, en, en erstatning for mig selv i en, en, en kvindelig rolle. Så det er både en kærlighedsroman, og så den dramatiske historie, hvor, hvor, hvor den forelskelse, hun, hun, hun har i, æ, i Anders, æ, ender med at gå gruelig Han æ, Ja, det kan jeg godt afsløre. Jeg tror aldrig, at den udkommer. <laughs> han, han, bliver, han bliver slået ihjel af nogle, af nogle skinheads. Øh, og den er faktisk et udgangspunkt i et, øh, en, øh, en historie, som en af mine, øh, en af mine venner øh, fortalte mig en gang. Hans kæreste havde fået et, øh, et brev fra nogle bror, bror, brorblædende... Øh, Øh, ordblign, jeg skal lige skits, sige til lytterne, at nu tager Rone Stefansson et trusselsbrev, og, eller et eller andet op af, af gemmerne, som er sådan et håndskrevet taberbrev. <laughs> Jamen, jeg, vil ikke, jeg vil ikke byde dig at skulle læse det højt, Christian, men jeg kunne måske... Øh, du kan få lov til at beskrive det bagefter. Det, jeg, jeg tager lige teksten her. Yes, vi hører lige teksten. Øhm, øhm, til Bilsbergen. Det betyder bilsparkeren, ja, ja. Øh, fordi øh, min, min kammerat var kommet til at sparke til en, til, en, til en BV, som desværre var ejet af nogle nazister eller nogle, nogle sted på Nørrebro <laughs> i København. Til bilsparken. Husk, vi er ikke færdig med dig. Du er gået for lang. Så du skal væk med tæsk. August, den lille sorte, skal væk. Hun er ikke køn. Så pas på, der er flere, der vil have fat i jer. For det, for det, I har gjort mod bilerne. Og så er der et hagekors. Det helt og så på i maven her står der, dansker for danske. Det er jo det er jo helt ubetalt. Øh, så ved... det var det var Det, var det gav mig inspiration <laughs> til den historie, som vi så bygget op, og øh, jeg tror, det, det store problem, som, som flere af forlægene hæfter sig ved, det var, at det var en kvindelig hovedperson, og det øh, lå nok ikke lige for mig. Øh, men øh, vi kan vi kan prøve at høre hvad, hvad, hvad Simon Pasternack skriver. Ja, vi skal have et afslag. Æh, fordi det er. Ja, men det er faktisk det er faktisk en mellemlanding, for han beder mig om at, om at øh, gennemskrive den. Æh, så, så, så det er ikke engang en, en, en ren afvisning. Det er... ja, men der kan vi også sige, at vi op. Nu begynder vi at nærme os det der niveau, hvor man altså inden for hvor man får det gode afslag, som er sådan et, Vi kan ikke udgive den som den er nu. Er det ikke det? Jo. Så han, han skriver det som en brev, der fylder en halvtidspenge her. 10.12.1997. Blod er letløbende og velskrevet, men virker, såvel sprogligt som psykologisk, overfladisk. Første halvdel er ren playboy med den smukke, seksede kunstner, der dybest set bare skal have noget æstetiserende penis. Hun er uden personlighed. Hun er en pornmaschine. Det er denne del af manuskriptet, jeg ser størst potentiale i, fordi det ikke udgiver sig for mere, end det er. En mandlig erotisering af en ung kvinde med pornografisk præcision og med, med, med psykologiske niveau, der passer til emnet. Så kommer der sådan et konkluderende afsnit her. Jeg skriver ikke alt det her til dig for at være ubehagelig, eller fordi jeg ikke kan lide din stil. Jeg synes bare, du vil noget andet, end bogen egentlig giver anledning til. Hvis du gør den til en ren roman eventuelt illusionsafslørende, etc., etc., vil jeg meget gerne se på den igen, for du kan godt skrive, så gør det. Mm -hmm. Så det er sådan en slags øh, kom igen, kammerat. Ja, det er rigtig, <laughs> rigtig godt, og det er jo også noget af det, jeg synes har været interessant ved at kigge en række af de her øh, forlæsbreve og svarer og afvisninger igennem, det er, øh, altså... Hvorfor, hvorfor er jeg blevet ved med at skrive oven på alle de her afvisninger? Det er jo, nu har vi jo kommet til at springe lidt i kronologien. Det her det er jo før jeg udgiver men, ja, min, min, men min tid, man var... her. På. Og det er jo blandt andet, at man hele tiden, eller mand, det, det, at jeg hele tiden er blevet stillet noget i udsigt. Der har altid været noget i det håb at knytte an til. Og, og det her med at få mulighed for at gennemarbejde tingene, det giver jo et fantastisk håb. Er ja. det så måske, uh, hvis vi skal få en pointe ud, er det måske forelægsmæssigt en, en, en uhensigtsmæssig strategi? Det, det er måske noget andet. For man får det jo igen. <laughs> det, bliver jo det er jo, tilbage, jo enormt tingene. svært at ændre noget, som har nogle store problemer. Så er det måske bedre at sige til, til et unge menneske, du har rigtig meget talent. Vi vil godt se det næste manuskript. Det ja. tror jeg, hvis jeg skulle uddrage noget af, og det er bare min egen erfaring, der kan være mange forskellige mange erfaringer, der går i forskellige retninger, så, så kunne det være et godt råd til de kære redaktører, måske også til de håbefulde forfattere, en som sidder og lytter til det her program, forhåbentlig. Det er at overveje lige, om du skal bruge et år mere af dit liv på et delvist mislykket manuskrift. Det er enormt svært at rette op på. Skriv heller noget nyt. Det er også meget sjovt. Det, det, det er det, som er lidt problemet, ikke? når der er rådproblemer, kan man sige, i manuskriptet. Rådproblemer er fantastisk <laughs> udtryk. <laughs> altså, når der ligesom er noget galt fundamentalt med bogen. Ikke? Altså, ja, det han skriver ja. som et komplement. Det kan jeg jo også læse som... Øh som en, en, en temmelig grov karakteristik af dig selv, og teksten, ikke? Altså, det er en overfladet roman, og den øh, en pornografisk fantasi. Ja, ja, Altså, ja, med, ja. Med og så, psykologi, og... ikke? Det er sådan... Jo, jo, og, og så ikke nok noget, det, det, jeg ikke læste op af brevet, det, altså, det er i virkelig. Vi er jo sådan, også sådan, øh, stadig sådan alvorligt menneske, etisk øh, anfægtet. Ja, og det, og det skal vi faktisk fremtidere. Og, og men han, han, han, han skriver til mig, at det, det er jo slet ikke det her, der fungerer, men det var det, jeg gerne ville, at gøre den til en dyb roman også og vil jeg ikke afvise dig, øh, selvom det her er, og det skal jeg sige til lytter der først øh, hopper på nu, det er byrådet for afvist litteratur. Gæsten er Rune Stefansson, en udgivet og øh, velanmeldt forfatter, men, men øh, vi er i gang med at gennemgå den lange vej til succesen. Og hvis vi skal nå succesen, Rune, så skal vi altså opneglende, øh, fordi, øh, fordi tiden går, og øh, nu skal vi frem til novellesamlingen, som hedder Lige med Nul, og det er jo sådan noget, for, forlagene elsker. En bog, som hedder lige Madtegn og så Nul, som er fuldstændig umulig at finde på et bibliotek og, og, og fuldstændig umulig at tage det ind i, en, i et kartotek i en, i, i en computer. Øh, der fik du også afslag. Det, du fik det klassiske Jan Sondergaard afslag hvor der stod noget med, at øh, hvis ikke man var Jan Sondergaard, så, så kunne man lade være med at skrive noveller. Ja, altså det er, jo, det er jo det interessante ved at øh, sådan, i den her produktionsproces at sende novellemannuskriptet ind, det er, at der var typisk, øh, her havde jeg vist syv eller otte noveller, der var jo nogen, der er gode og nogen, der er mindre gode, og det er jo enormt lærerigt, fordi man får nogle fingerpege, øh, men, men forlægene var meget uvillig til at, til, at, til at røre ved et novellemannuskript. De, sig, de meldte tilbage, at der var nogle gode passager. Øh, det synes jeg, du sagde, at der stod i, i nogle af afslagene, at der var nogle geniale passager. Det var et af de andre øh, manuskripter. <laughs> var det et af de andre manuskripter? Ja, det, det var det. Nå, men det, det er, er første mange mor. positive ting. Øh... Jamen, det er fordi, vi skal videre til første mor nu. så. Er det ja, rigtig? det kunne godt være. Det kunne godt være. Ja, det passer, ja. passer også med, hvis vi skal nå det hele, fordi vi er nået nu til manuskript. Altså, lige med 0, det er manuskript nummer 8. Man kan sige, at det kommer godt rundt i verden, men, men det er som, som nogle forlæsfolk og også nogle af de øh, øh, private medlæsere og øh, private redaktører. Øh, øh, litterære kampforældre, jeg har. De sagde, at de lagde mærke til, at jeg havde nogle dramatiske passager. Øh, du har talent for at skrive det, det er det er Var det ikke en idé at skrive en, skrive en krimi? Og det gik jeg så i gang med, i øvrigt sammen med den ene af, øh, af dem, der sagde det, en af mine ja. venner. Så vi var tre gutter, der satte os ned og begyndte på et øh, krimimanuskript. De to andre hoppede fra, og så gik jeg solo med det. Første mor hedder det. Første mor. Manuskript nummer 9. Manuskript nummer 9. Og... Øh... Det blev sendt til Gyllendal. Det blev sendt til Rosinante. Og der er, en, der er en sjov historie. For det første, så fik Simon Pasternak det igen. Så der krydsede du klikker med ham endnu en gang. Men en anden en, der også læste på et tidspunkt, det var, hvad hedder det, Johannes Bavn. Som jo lige er blevet øh, redaktør af weekendavisens bogsektion. Det er min nye chef. Det er enormt sjovt. Øh, han starter på weekendavisen, hvor han øh, skal være redaktør. Og, øh, men du sagde, at du havde en konsulentudtalelse udtalelse liggende på den. Øh, og det synes jeg egentlig er meget sjovt i at, at runde det der med, når man er op i et vist niveau, så, så beder forlagene om at få en second opinion, som det hedder, når man har fået konstateret kraft. Øh, og, så, hvad hedder det, øh, og så sender de ens manuskript ud, typisk til en dygtig forfatter eller et eller andet, som så øh, skriver, hvad han eller hun synes om det, og så må man ikke få at vide, hvem det er. Og har du sådan en liggende? Ja, øh, nu ved jeg ikke, vi skulle gøre uh, Johans Baunen og Rosinante. Uh, jo, hvis du har det, du har det, du simpelthen ja. Johans afslag liggende? Uh, Nej, fordi han han han uh, han indledte et samarbejde med mig, med mig ja, og mig. Uh, han yes, uh, holdt et møde med ham, hvor vi sad og diskuterede, hvad det var, der var baggrunden for den historie, jeg havde skrevet. Og vi sad i to fat boys, og så var det at han han han kom med de her sådan guddommelige elementer, for han lænede sig tilbage og sagde der er nogle passager i, øh, i dit manuskript, som har meget høj klasse. Og så satte han så og læste dem højt for mig, og det var jo det var små. det, det var. At de men Æh, Der var også en, en konsulentudtagelse, hvor de skrev, at den var... Den var de var egentlig ikke sønder i men der var ikke noget, der talte imod en udgivelse. Tror jeg, de vi i den. Det, altså, er det formuleringen i konsulenten teksten? Ja, det, det mener jeg. Sprogligt at teksten letløbende er modstandsløb, som den ofte er i genren, altså krimisgenren. Og som sagt er der ikke rigtig noget, der taler imod en udgivelse, selvom man heller ikke jubler over et nyt stort krimitalent, der kunne få ny genren, eller den danske Dan Brown alle forlag venter på. Manus er solyt og OK, og det er så det. Åh, oh, det er en <laughs> rimelig tør øh. det men, men det er det gode. Men Johans var jo den her begejstrede øh, øh, redaktør. Det er så utroligt fedt at møde begejstring. det er sådan en lang proces, som det er, når man skriver store manuskripter. Og det, og det er simpelthen altså det er en konsulent, du aner ikke, hvem det er? Nej, ingen anelse. Jeg har ikke mødt ham øh, eller hende før eller før, siden. Til gengæld så har jeg jo fået to konsulentudtagelser fra den samme øh, konsulent på, på Gyldendal. Øh. Ja, hvor fortæl om det. Ja, øh, jeg sendte jo det her manuskript øh, Første Mor til, til Gyllendal, og, øh, og øh, fik, et, øh, fik et brev fra, øh, fra Simon Pasternak, hvor, hvor de skrev, at der var nogle kvaliteter i det. Han ville godt se det, se det skrevet om igen. Han var ikke enig med konsulentudtagelsen, men øh, konsulentens hæftede øh, sig ved, at det var, at Marcelo, øh, han var øh, og, og, og persongalleriet, det var nogle flade figurer og, øh, og så osv. Men, men, men Simon Pasternak synes det var rigtig godt. Øhm, det er og, det er første mor. Det, her. det er første mor, det er første mor. Øh, så lavede timer mig om at, og, og, og skrive manuskriptet igennem, og stramme, stramme op på det, og gøre noget ved stilen. Hvor jeg så altså, brugte jeg så et års tid på. Og så øh, læste han det igen og sagde. Øh, øh, jeg tror ikke på plottet. Så hvor, <laughs> Men øh, og så var jeg jo helt ned så, så tog jeg mig sammen og ringede til ham, og så sagde nej, nah, men, men ved du ved, hvis, hvis, hvis du har lyst, vi synes jo, at det er mig Skidegode personer og rigtig godt sprog du har skrive ny, hvis du har lyst til det. Og så indgik vi et samarbejde, samarbejde med hele to redaktører, ham og Benny Bødker, som så øh, også er, øh, er blandt andet er, er krimiforfatter, både dengang og, og, og, og i dag. Okay, okay, så, havde øh. så vi sad og idéudviklede sammen på det næste manuskript med Marcelo selv i hovedet, øh, hovedroller. det her det har, øh, altså mit oprindelige oplæg, det med at være noget til en i anderledes. Så det har haft kæmpe stor øh, påvirkning af, af det manuskript. Det er jo så det, der blev til, til Blockbuster, som har sådan lidt et medicinalindustrielt øh, plot, som vi hørte. Øh, ja, og den udkom så på Gyllendal? Den udkom ikke på, på Gyllendal, <laughs> fordi øh, Simon Pasternak øh, havde ikke kompetence til, som jeg, som jeg har forstået det på Gyllendal, til enhent at sige, at den her, den skal udkomme. Så han sendte den til en konsulent. Desværre kom han til at sende den til den samme konsulent, som syntes, at, øh, at øh, Marcelo var en, øh, en papkliché, og han simpelthen ikke kunne, kunne, kunne døje stilen. Så han kunne heller ikke lide den. Han kunne, uh, surprise, surprise, ikke, ikke lide den her, og så fik jeg afslag, og uh, jeg opdagede for sent, at det var den samme konsulent. Jeg kan jo se, at jeg har den uh, lagt sat op, sat op på samme måde anden, og så videre. Det stilistisk fuldstændig det samme. Ja. Uh, og, uh, men altså, der er jo også det, at forlægene bruger jo uh, konsulentudtaterne til at, ligesom at have i hånden, og sige, at det er ikke fordi jeg ikke kan lide det, men se, hvad konsulenten siger, så vi er nødt til at opgive. Jeg er nødt til at skubbe lidt på, fordi vi skal nå at høre om det, som er udgivet, og uh, det endte med, at, uh, at de ikke ville uh, udgive den. Ja, det var afslaget på den baggrund, og så satte jeg mig ned og sendte øh, manuskriptet til... Ja, for du havde jo manuskriptet, kan man sige. Ja, og det var gennemarbejdet. Ja, med, to, med, med to dygtige redaktører. Ja, lektører. ja, absolut, absolut. <laughs> det var uh, svært, Ja, ja, ja. Så jeg sendte det til, til, til omkring 10 forlag på en gang, og, øhm, og øh, en måned senere skrev jeg kontrakt med lille, nye forlag, byens forlag. Øh, og så udkom den tre måneder senere. Øh, den var færdig? Den var øh, så godt som, som færdig. Vi fik lige rettet sidst på kommet komme af og, og, og sat den op, og så var den klar, og øh, den blev også modtaget med, med kysshånden af anmelderne øh, allerede to dage før den officielle udgivelsesdato. så fik jeg fem stjerner i den første anmeldelse, så der ja, var jeg, godt. Der var det jeg var flyvende. Det var i jyske øh, Vestkysten, mm. øhm, og øh, så det var... Øh, der, det og betyder jeg for anden gang og, i mit liv. Den, ja... Det var den rigtige kunstneriske debut, kan man sige. Og det var ikke... Jeg kan ikke huske, at jeg kom til at kalde den forkert første gang. Den hedder Blockbuster, og det er altså udtrykket, det skal du lige præcisere. Fordi man tænker måske på en film, men det er ikke det, det betyder. Ja, nej, det er rigtigt. Blockbuster er i den her sammenhæng et, et medicinpræparat, der omsætter for mindst en milliard dollars om året. Det kalder man lidt simpelthen i, i branchen. Det er en, en, en roman, der, der, der handler om en novo virksomhed, som jeg så kalder Nord, som, som, som laver et, et, et præparat og, og baserer det på nogle, på nogle lyssky forsøg, der foregår i, uh, i Latinamerika, og uh, så, så, så del af bogen foregår i uh, Argentina, del i Guatemala, og, og dele på Frederiksberg i København, hvor, mm. hvor uh, Marcelo kommer fra. Også Marcelo det... har været ind i tilensk baggrund, det er derfor, han har det, det sjove navn, det har han vist ikke fået sagt. Det er det her mærkelige... mærkelige... Marcelo Krankelm, østrisk efternavn. Den her, hvad hedder det, mærkelige accent, der var i starten i det, det lille klip, vi spillede. Hvad hedder det? Men så er Blockbuster, det går ud på, at man laver et eller andet medicinpræparat, som der er tilstrækkeligt mange, der, der har brug for. Det kunne være AIDS-medicin, for eksempel. Eller et Jamen, det er, så, det er så insulin. Ja, men det, kunne, men det er sådan i den, Og så kommer man op i den størrelsesorden, og så bliver ja, det... Ja, og det var også noget af det, fandt ud af i, i kraft af det første, hvad skal man sige, mislykket det der hedder, hedder første mor, at det handlede om og Det var enormt dårligt ting, fordi det er sådan en kunstværk til 10 millioner kroner, det, Altså, du skal op i, i, i meget større størrelsesordner, hvis du skal foretage hvad skal man sige, en rationelt funderet forbrydelse, fordi selvfølgelig er der psykopatmor og alt muligt, man kan jo lægge sit snit, hvor man, uh, snit, uh, hvor man, har, <laughs> hvor man har lyst til det, men uh, hvis det skal være sådan uh, en, en, en stor konstruktion, så skal der være mange penge i omløbet, mm. så nu tænker jeg, nu, nu skal det være stort. Det er meget godt, øh, det er også en interessant branche, ikke? fordi det, det er jo et spørgsmål om... om jo, der er jo en masse etiske problemer. Jeg kan også synes, der var, med var nogle diskussioner på ja. et tidspunkt, om, om foregår ja. det nu rigtigt, det her? Hvorfor vil de ikke lave billig aids-medicin, eller noget andet medicin? Ja, ja. Ja. Hvorfor hvor skal det være dyrt i Afrika? Eller sådan ja. Noget? Ja. Øhm, men den der etiske dimension, den har du også med øh, i 20'erne, som er Jamen man kan jo sige, i hele taget, som jeg siger, så er krimigenren noget der handler om, om det er en moderne eventyr, der handler om godt og ondt, men der er jo fundet ud af, altså det, øh, måske i modsætning til, hvordan jeg skrev, da jeg var i 20'erne. Øh, fordi der tænker jeg mere sort og hvidt. Der var noget der var godt, der var noget, der var rigtigt, og der var noget der var forkert, og noget der var ondt. I dag så, så har jeg mere fokus på gråzonerne. Mm. Så jeg har ikke sådan en udbredt onde typer. Det kan være at der er nogle bifigurer, der er rent onde, men ellers det hovedindholdet, det er folk der ligger i gråzonerne, som vi måske dybest set alle sammen gør. Det synes er interessant, og det er der de etiske problemstillinger er. I den næste krimi, Baby Rister, der udkom, i, udkom sidste år, der er altså en fusion af en, en, en klassisk krimi med en privat Marcelo, der bliver sendt til Afrika, Gambia i Vestafrika, og der har vi så en, en, en fusion af en krimi og en diktatorroman. Det en, det skal lige forklare, hvad en diktatorroman er. Jamen, det er en, en, en primært sydamerikansk genre, diktatorromanen, hvor man, hvor man laver et, et, et barsk portræt, grænsende til en karikatur af en diktator eller en, eller en benhård præsident, som udøver magtmisbrug og tattur og øh, ja... Øh. Nu vi jeg afvist afvise dig. <laughs> Tiden er gået, rundt, Det var rigtig hyggeligt at have dig på besøg. Ja, i måde. Og, øh, og nu synes jeg, at øh, man skal løbe ud i boghandlen og, øh, og købe. Uh, Marcelo Krankel, romanerne 1, 2 og snart 3.